Ferigi, pietre sub care curg celulele verzi, Ferigi, o voi ferigi, Vino și beamă cu botul atât de uscat, Încât nu mai poți să mai strigi, Ferigi, o voi ferigi, Lapte verde din care suge gura de iarnă, Vino și beamă cu botul înghețat, iceberguri sub cer se răstoarnă, Acum ele sunt lângă steaua numită canopus și lună, Ferigi, o, oh, voi ferigi, oase ale frigului, spumă.